A egész meleg melegével üdvözöljük a megjelentekes vendégeinket és testvéreinket. Ez áldott alkalomból, amikor a jó isten kegyelményből ezen a télen egy Dániel Gönbéről szóló elmélkedéssorozatot szeretnénk tartani, evangelizációként, hétről hétre. Én adunkor így mi szállottam a frácius muszafülii nostri, hogy a százta okázie, hogy a szállóban úgy nézze, hogy a százta járná, a szállóban a szállóban a szállóban a szállóban a szállóban a szállóban a Ma este egy bevezető elméletet fogunk hallani. Kolozsváron a három bevezetést tartottunk. Sármásra a programba két bevezetőt iktattam be, ma pedig meggondoltam magam, és egyetlen egy bevezető után szeretnék rátérni magára a magyarázatra majd. Iniciál, ám a után Dolpini introduktív, ám túl de azt ez nem ezt gondoljuk, és dobál csak azt a ténye introduktívat, a részkászlat drékákon De a többi bevezetőknek a lényegét egészen röviden el fogom mondani az este egy órában. De már csak azt a hogy prezentáld ezt kurt és széncát, csillonátéport introduktívát. Ugyanis nem lehet egy könyvhöz előzetes figyelmeztetések, vagy pedig előzetes, Elveknek a figyelembevétele nélkül hozzákezdem. Bevezetőképpen meghívom azokat, akik elhozták Bibliájukat, lapozzák fel velem együtt a Daniel prófita könyvének 12. fejezetét, onnan pedig a negyedik verset fogom olvasni. Véduccijár előbbi Bibliájának kasszabjéskibézadani a kapitulói szövege, de undevom citi verse tudatok. Te pedig Daniel zárt be beszédeket és pecsétel be könyvet a végső időkig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Túl unszé, Dániel, színe szkúlszat ezt a kúvinte, és pecsét mérsz egy kártya, a vrémjász fősítőj. Atuncs, múlc vákreste. Drága testvéreim, egy igen jelentős könyv áll előttünk. Jó, vissz még, a nőző kártya, a a kártya, ezt a könyvet nevezhetnénk az újszövetségi apokaliptikán ap apokaliptikai győzsemeinek. Azt a kártyabaleset <tos> filmű videó példa apokaliptici végnyelvtestament. egy kézikönyv is, önfond, fonti és a bibliai proféciáknak ugyanakkor pedig a világ történelmének is egy kézikönyve. könyve. Ezt a manuál áll a próféciáknak biblia, de a továbbiakban Ha egyáltalán az a fogalom ismert, hogy világ történelem. Tulajdonképpen a Dániel könyvéből ered ez a fogalom. De Daniel. nélkül nagyon sok mindent nem értenénk meg vagy nem érthetnénk meg helyesen a Bibliából. Ferde Daniel nemhogyás să înțelegem foarte multe lucruri corecte Daniel könyve ismerete és annak megértése nélkül teljességgel lehetetlenség az új szövetség apokalipszisét, tehát a jelenések könyvét megérte. Főről încelejte-le, és főről încelejte-le a körzé Daniel, <gül> este să a kártya De ez a Daniel könyvetestvéreim hiába volt megírva már a maga idejében, Krisztus urunk előtt jóval. De aceasta kártya önzávara foszkriz în timpul său, cu mult înainte de Hristos. Mégis 23 évszázadon át a könyv hallgatott. Totuș, 20 de 20-30-sékule aceasta kártya tăcea. De csináltakarte. Ezt a Szent Irónak így mondotta annak idején, Isten küldötte az angyal. Te pedig Dániel zárd be beszédeket, és pecsétel be könyvet a végső időkig tudakozzák majd sokan is. Nagyobbá lesz a tudás. Tonze a Daniel egy máscus astepovinte, si pacjent, aponá atuncs mulszorcity, si kunos tintszavak este. Rendkívül érdekes dolog az hogy Dániel könyvével útszolva az utolsó idők szinte egyáltalán nem is foglalkozta. Ezt a fártya érdekesen, mert pont az impulzus din urma, abra benimenyüst alkubartva csalta kardja Daniel. A 18. században Indult meg úgy hirtelen érdeklődés Dániel könyve után. Azért van, hogy teszted, a szátrezít indrodát, Dániel, nagyon érdekes az is. este a hogy a legelső, aki egy nagyon komoly Dániel kommentárt írt, az nem volt teológus, nem volt lelkipásztor. A primum cariensum kommentáriu fárt important, teszted Daniel, náfost nincs teológ, mit predikátor. Ha megemvitém a nevét, mindenki rájön arra, hogy egy rendkívül közismert. Ha emlékszem, nézd, hátha maga egy fizikian renomit, célébru, és természetesen meséteszem, ti látsz. És de szigorú, astronom. Newton iszák rovans. Isteni varmeg, Newton. Newton jelent meg az észrevételek Dániel és a jelenések prófétáiiról 1733-ban egy könyve Londonban. Ön a szeptemberi részit írja, Ön Londra pulóta hogy Isaac Newton subtitlul, observat szeléges ok professzoré Daniel apokalipszát. A felolvasót igének a margóján és ezzel kapcsolatban írja ebben a jelentős könyvében Newton iszák a következőket: "A marginális újításokról Newton a cseste kovinté importante. De a végidején a proféciákat oly annyira kell megmagyarázni, hogy sokakat meggyőzzenek. Önting professzor finale profézia. Téves tévintérve tada enna száfil kaszál akkor mondja Dániel, tudakozzák majd sokan és nagyobbba lesz a tudás. A tudós mondja Dániel, múltavorticiti, sikonos színzává kreszté. Hallatodunk a jó Istennek, hogy mi ezt az időt megértük, amikor ezt a könyvet és az összes többi prófétai könyveket Isten kegyelméből megértett. A docium után bunudom ezeket a női, amazüstácsesztim, kidbutemün feléjásztak a kárte, sincenálték a szlovaféticé. De ahhoz, hogy valóban a mélyére hatolhassunk és a bennelevő isteni üzenetet megfelelő módon tudnánk alkalmazni mind magunkra, mind korunkra. de ca să putem să preguntem mai adunk în aceastá karte, ca să aplicăm aceste învăzături atât pentru noi, cât și pentru perioada noastră, Ehhez szükség bizonyos dolgokat előre bocsátanunk. Pentru aceasta este bine kadea bun început să spunem anumite lucruri. E bevezetőben, mai este három kérdésre szeretnék kitérni. În aceastá introducere dorim ca să ne referim la trei probleme principale. Három kérdés nem más, mint a három bevezető, amit Kolozsváron tartott. En font. A szépet hely problémán üzent ált javadék út. Cél egyéb, mi únt a Természetesen ottan bővebben alapvetőbben három külön De szigorú belár. De itt igyekszni fogok, amennyire lehetőségem van, és amennyire sikerülni fog, esetleg csak a lényegét elmondan. De be kötje este poszibb volt, hogy jelgácsa bezind. Numai az első kérdés, ami érdekelni fog bennünket az estélyi órában, a Daniel megírtésének jelentősége az ütörténelemben. történelemben. problémák, nem érdekel ez, önt egyre Daniel, ön is tolja, A második probléma, a dua probléma, bevezető tudnivalók, felvilágosítások, a könyvel, az íróval, a kor, a nyelv és a többi kérdések. A probléma, önt adok ide, és dukult érdekel, annyit, hogy akkor kártékű autorkutin, És a harmadik kérdés ezt. Előre bocsátom, hogy ez egy kicsit nehezebb probléma. És az ilyen nehéz kérdések, természetesen egy kicsit száraz kérdések. Mert elméleti kérdések. És az ilyen elméleti kérdésekhez természetesen, hogy fokozott figyelem szükséges, mert hogyha... Kihul egy-egy információ, akkor összeomlik az egész. És fiindká ez olyan különössége teoretik, ez neköszönsége az összebite, fiindká omiterea unei nociónsági játék a szakadó totul. A bibliai egzegétáknak az a véleményük, hogy a szentírás magyarázásához soha nem szabad hozzá nyúlni mozdatlan kézzel. Ezt a bibliai a parerják, hogy atunci când faci intervettára biblicka, nu este admiszka să faci cu mâna nespálatára tehát ezt az étkezésből veszik dej jár ezt például ahogy nem illik és nem helyes, nem higiénikus mozdatlan kézzel asztalhoz ülni. A szakoműésztébíne Koret Igeni kész stájkumúin néz parát a másér. Nem lehet hozzá ülni a szentírás és különösen egy ilyen könyv magyarázatához sem. Úgy nevezett, de most már idézje mondom mozdatlan kézzel. Nősepatéka sztájpusz dinte azt vedd el az dinbibrié, kú englímeres pún mi néz szükség, imácságos szívre. Embri món, a venné hogy de ínym de de nagy dologről szükség van bizonyos írás magyarázati elveknek az elsajátítására, mert egyébképpen az egész magyarázat összeomlik. A vinni vagy ide principide hermenútika finke forrásastát ad interpreteria vakáde. Nos testvéreim Daniel írás magyarázati elveivel fogunk a harmadik részben problémát. Ennél régebbi történetes fázisról vonvörbi, de a principide hermenútika dinkarta Luigi Daniel. Mindig ilyenkor sajnálom azt, hogy tulajdonképpen ezek a, az elmélkedések egy versenyfutást jelentenek mindig az óramutatóval. Aztán a szükséges a szükséges a a a Természetesen amikor az ember egy nyelven mondja, akkor Fele idő alatt elmondana. De szigorú, mint a szigorú limba prezint a témá, ön szigorú, tehát a Tim Árbukásza prezintel. Amikor két nyelven kell elmondani, akkor kétszer annyi idő kell. Ön dorim de za, nézzétek, dor átdatim. Sokszor az ember a lényegtelennek látszó dolgokat áthajtja a korláton, de most a morgamul probléméikkel, misze pár, mi esenciális szint elimináte. És néha-néha észreveszem itt ott a homlokokon, amikor valaki összehúzza a homlokát, hogy igen-igen, mert nem volt összekötve semmihez tehát előkészületlenül érte a hallgatókat. És de mondjuk, hogy a azt, a 5. Tehát nehéz dolog, testvéreim, mondjuk így egy ilyen, egy ilyen jelentős, fontos, fundamentális problémát csak egyszerűen így cseppekben, pirulákban elfogadni. De egyesztet feltekelők a szapimészt a problémát, de de importante, komprimátumá öniste pirule, Mert általában a beszédeket hívítva szeretjük hallgatni. Fintövis en Placsikas, asut a predicie, divád. Megy egyik is elbeszélés közbe addig pihenünk, aztán akkor megint odafigyelünk, tartalmasabban. Kötok a vészífikára, átuncs nema odiknél, dupását inno eként centrem. Nagyon sajnálom, de ilyen mondjuk így alapvető kérdéseknek a, a vizsgálatánál. Ez az úgynevezett beszéd higításnak nincsen már helye. Em paré foarte rõ, dar când peszentam asa probléme koncentrate, o astelegyiluária predici nu are niciun Mégis én remélem, hogy senki nem fog ma este elmenni fejfájással. Jó, kett, totus, nu va pléga És imádkozzunk azért, hogy a Jóisten, hát, azt, amit mi emberi képességeink által, mondjuk így, nem tudnánk asimilálni, eszünkbe juttassa Isten Szent Lelke. Szeru, gondot, nezus, neássuté, printu Dúzvünszíné, Természetesen gondolom, hogy a fiatalság, akik jegyeznek, azok előnyben lesznek. -e. És két pinerétől Kárinod Tehát az első probléma, ami érdekel bennünket az esteli órában, az, hogy... Az ütt történelemben milyen jelentősége van Daniel megértésén. De min a probléma? Ce importancia a születésre Daniel? plánul Három jelentőségét ismerjük fel a könyvből. Szerintem trej lényegyek is, hogy ez a kártyát. Az első. prima, Rámutat az ember kilétére. Arát-e, ómul. este omul. Második. Unáldol előtt. Rámutat a világunk milyennyére. Arát-e, cum este harmadsorban pedig trailer, ön? rámutat arra, hogy kicsoda a kielentés és a történelem Isten. Állját a csinélészetünk ez a és a Azért mondom így szintén felosztva három gondolatban, mert amikor... Skolasztikusan elsorolunk bizonyos dolgokat, azok jobban megragadnak, mint hogyha egyszerűen csak bejelentjük. De hát Csáprezintás Ömbercivák, mint a Csáprezidentem Szemáti, múlt májusorétsz ilyen dekőt, mint az Úrva enumeráre. Tehát azt mondtuk, hogy elsősorban rá mutat az ember kilétére. De Csáprezintás Primorön áta csinálja Sajnos, hogy az ember elfelejtette, hogy kicsoda. Regetávi homulus csak csinálja ezt a Éppen a végidejében, az utolsó időben, amikor annyi mindenféle tudományos elmélet zavarta meg az ember múltját, és eredetét, illető kérdéseket. Tök min tippolja finale-kn, abban te oristincifice, aunkorpe, aunkurkát, koncentrálj Éppen ebben az időben szükség, hogy jöjjön valaki és figyelmesen bennünket arra, hogy honnan jöttünk, hogy hová megyünk és hogy miért vagyunk. Tök van a cestim, két de undemben Dániel si és De cseszuntem. Daniel, egy profétikus könyv? Daniel, ezt a És mégis ráutal az ember eredetére. Si hogy a mi életünk nem a véletlen, nem a játék eredménye. A Arra is rámutat, hogy ez a földi, néha nyomorultnak és céltalannak látó élet, még, mégis egy célral bíró. És előre célba szaladó élet. És rátek, hogy a játékot egy múltja, to tus finál el. És jó, hogy ez a könyv az utolsó idők népét. Az utolsó idők emberét figyelmezteti arra, hogy vigyázz, ember. Te nem vagy titán, de nem is vagy egy báb. Akivel játszik a sors, vagy pedig a történelemnek a szeszélye. S jelentőde binnek a csatakártya advertisezze. Ő multimonder finale. Ágrije Őmulé, Dunó és Nischli tan, Nitscho marionette, ugyanez a játékszórta. Danielben megtanulhatjuk azt. Daniel -e hogy ebben a feszültségben, megy végben az emberi történelem. Na a ténysünetese petrece, historia umana. Egy oldal, egy felől. az Isteni akarat. Pedig a párt a vőnza A másik oldal pedig az ember. Szabad akarat a feszültségében, íródi a történelm. De ha ezt a történetet írja, akkor intenzívabb volt, mint a divinépedő a parté. Járt a cedáparté, a Senkinek nincs előre meghatározott sorsa olyan értelemben. Hogy ennek el kell kárhozni, annak pedig üdvözölnie kell egy előzetes isteni terv alapján. Mimény Mária Szartadilá, Unicefó Definite, Unutébés Zsazongrá Pierre Zárécselád lemintuíré, plan divin remeditált. Daniel könyvéből azt is megtudjuk, hogy minden ember végeredményben a saját sorsának a kovácsja. De mint általában Daniel Áfrámka, Fiatári Ómész Dácsi Singul Foresti Mert ami vele az örök kivalóságban fog történni, és az élőszég előtt, ez az ő tulajdon jól felfogott, szabad akarata, döntésének az eredménye. Vincit, Csáce, Szevantem, lakujjél, az úrkát a finále, nyugyészté által családékot rezultátul liberul árbitru. Arra is rámutat, Dániel, hogy milyen ez az ember. Dániel aratta, komisztácsész, om? És betegnek látjú, bűnösnek látjú. S vegyen, pecsészt, om, bolnáv, pöketosz. A 9. fejezetében így az ön népe nevében imádkozik, hogy milyen ami orcánknak a pirulása, mert... Elhajlottunk a te törvényeket. A kapitolul mm. 9, azt fél, A vostra lesz a fréței, fiindcă ne-am de la létszata. Amikor majd a negyedik fejezetben Nabukodonozornak az elmebetegségét fogjuk látni. A ez az eset, ez az egyedi eset figyelmeztet bennünket arra, hogy a bűn fosztotta meg a mindenkoi embert a helyes ítélőképességétől. Hát Csiszkáz, Arátek, Pakátulakosztálcsilák, rdp Ez arra is fog figyelmeztetni bennünket, hogy a mindenható Isten éppen a gondolkozás, Miként mikénti akarja megváltoztatni mikor új életet ígér az embernek. Azt azt anyelve vizsázza, hogy atunci când no, promite omului viață nouă, dorește ca să És ramutat arra, tulajdonképpen az új életnek a lehetősége itt, a legfelsőbb emeleten kezdődik. A gondolkozás megváltozásával. Ez a pont a lehetőség unei vics noi, care începe netejul superior în schimbarea Ez a gondolat az új szövetségben jönemik meg. Azt azt a noțiune apare un nou meg a ti Elméteknek megújulása által, mondja Pál Apostol. Skimbáci van, duhol minci vastezpune Apostol Pável. De rendszerűenben az Úrítés, az első prédikáciában azt mondja, térjetek meg! De Jézus Jézus a Prima száprédik a szpune, pokéci Ez az eredeti evangéliumban, ez a metanoieté, tulajdonképpen metanúsz, annyit jelent, hogy a gondolkozás, a mentalitásnak a megváltozása. Ön észbetsze originál metanoieté? Provine de a gondol <coughs> metanus, a idei, a mentalitáci omului. Azért beteg az ember, mert rosszul gondolkozik. De a ce este bolnav omul, se gândește Bár ő dönt, de si de, de az ő új élete mégis egy felsőbb hatalomhoz tartozik. De a viáța lui no apartene de o putere superiora. Az ember Dániel könyvében olykor rendkívül csekének, máskor pedig rendkívül nagynak látszik. Ömulnak általában Daniel, kötöd át őt, mi separe, átredmik, átadat. De olyan szép ide már. Csak egy neklatzi, az első fejezetben, amikor valami fiatalembereket embereket összefogdostak és messze távol vitték el szüleiktől otthonuktól. Jiste de olyan szép ide niki a brimul kapitol kint. Közvetlen junior teenager szinte látszó kapitvítáté. Dus de partig akasz. Ime lám, akkor is olyan volt a világ mint ma. Kimentek az utcára összefogdosták az embereket és az emberi sors. Ide meg oda vetette őket. Hát igen, mindenkor egy labda, vagy pedig egy báb volt az ember. Játékosi a és azt az ómulá foszka, a mindeszó a marjánótél, és itt a sztrádá Mégis két fejezettel később, a harmadik fejezetben, szemünkbe ötli, hogy Nini, -ni, ezek a lábcolat kicsi emberek rendkívül nagyok voltak. És dotos pészti tér, Vedem, hogy a csuameni, náparintzé mici, totuși a volt de mari. Mert a tüzes kemencének a három ífja nem azért volt nagy, mert rendkívüliek volt a. Fintett, hogy a fog, ívje, dinkuptérú de fok, nem extraordinári, hanem azért voltak rendkívüliek, mert ott állt a láthatatlan titkos negyedik mellettük. Ci de azért volt extraordinári, fiintett, hogy a, a, a invisibil. Jézus Krisztus az ember fia. Jézus Krisztus fiul omului. Ő tehet bármilyen kicsi emberi existenziát, nagyjá, rendkívül. Ő poté se transforma orjé existenzi umán mörúnta în ceva deosibit extraordinára. Hát nagyjában ezt mondja az emberről Daniel. În Mare, játos, ce spune Daniel despre om? Na, de mit mond a világunkról? De ce spune despre lumea noastră? Sokan úgy képzelik el ezt a világot, mint egy úszó jéghegyet, egy iceberg -et. A hullámok ide-oda viszik, a szelek ide-oda hordják, az áramlat pedig valam valamilyen irányt ad nekik. Testvéreim Daniel könyve. Kartáudánier ünszafráti volt jézeti aldeperére. A történelem nem az emberi szeléinek, nem az emberi akarat, nem az emberi vitességnek, nem is az emberi bölcsességnek a műve. Istorya nőjézte, a dependencia nőjézte opera kapitulumán, nőjézte opera eroizmúi umán. A világ nem egy a szeszélyes történelem hullámai között ide-oda dobált jéghegy, amely kormányozhatatlan. A este no un Iceberg, is de Iskoló, Dánia könyve rámutat arra, hogy a világunk egy kormányozható hajó, és annak egy láthatatlan kormányosa van. Daniel egy este kommandát, A második fejezetben amikor beszél Daniel Nabukodonozorral, a híres király. azt mondja neki, hogy mert ő az, aki dönt királyokat és emel királyokat. Vinkel jellemzésére kari önállósí. Ő változtatja meg az időket és az időknek részei a két rész 21. Vers. Jelzési lekáreskímbe timpurile. 21. Vers. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Jelzés körbejelzte a dengsi asztrons, amikor Dániel könyvéről ír ebeană csodálatosan könyben a patriarch a, a prófitak is királyi színi könnyűen majd ellen atunci când încă de profeție recepția domnul sievește această carte minată a, a lui Daniel nagyon érdekes hogy kit ér a történelem filozófiájára is ez este foarte interesant că face referire și la filosofia istoriei deci proba e a semnilitetni a helyes Történelem szemléletet. És ültje kerül csak sepezintő korrektbe vesz a történelem. Eik, rәdi, kis idézetet hallgassunk meg ebből. Az volt a Muncitás koordináccaszt a cárte. Isten igéjének tanulója népek történelmében meglátja az isteni jövendölések szó szerinti teljesedését. Csak ez tudiaze cuvântul Dumneseu, vede a história împlirea ar literam a profețiilor divine. A fel minden uralkodója mentől kapja hatalmát, fiecare iste puteri a lumii primește puterea és partea azon Ești olyan hasznája fel az így kapott hatalmat. Súccsú de minden cseferva filozófia Puteeria primiteradumnezeo, aki felismeri ezeknek az elnek a megvalósulását. Csergálják ugyan azt a önbínia a Amikor megmutatkozik Isten hatalma annak a hatalma, aki dönt királyokat és test királyokat. A tünkpense manifesta Puteeradumnezeo, Puteeria célja a keresztulnasipune embárat. Még egy szörm, most már hátra hozom az első bevezető mondatot, aki felismeri ezeknek az elveknek a megvalósulását. az megírti a történelem filozófiáját, írja White helét A Ez az igazi történet szemlélet. a A világura ott áll. A történelem és az események kormány kerekénél. Governátorulumi Akoloztirák Körma Univerzójáulumi. Ha látják az emberi szemek, ha nem látják. Fiekete észte az út, fiekete És minden egy előre meglátott célba szalad. És totul aleállok szinte a címmel, Néha késlelteti az eseményeket, máskor meg az azokat. A világ nem egy vaktában egyedül és vezető nélkül rohanó kocsi. Lúmia nem érti a maszina, karia alár egy orbéste formájú egy konduktor. Ezt mondja Daniel, a mi világunkban. Ja, Gyátszás mi Daniel, de szel lúmia nö astre. De benben nevem majd látni fogjuk a legvégén ki fogjuk hangsúlyozni ezt, ami egyéni kicsinyi történetünk. De rajtig érted kopinsa van egy járőr fináló, és si a történet nö astre personal Kicsoda a kijelentés és a történelem ura Dániel, szerint. Este historia, kárta, Daniel szel. Csini érted donnu révélát és a történetuba kártya a Daniel. Az első és a legnagyobb, alapvető igazság, amit Dániel könyve megtanít, az, amit a 28 versben találunk a második részben. A primul adevár fundamentál, akár nem váltszak által, Daniel. És hol hangzik el? És unde szeroszt ez az éste A folyam közben? Egy bálvány imádó világban. Egy bálvány imádó világban. Akik Pantheon, sok isten tismernek. Karek un múzei. Egy ilyen sok hívő világban hangzik el ez a bátor és mindenkor érvényes bizonyság. Azt mondja Daniel. Daniel Spune. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelent. De nézzen csak, Lúdú és Az első és a legnagyobb kinyilatkoztatása Dávidnak, illetve Dánielnek az, hogy van Isten. Primași câmași de Daniel ez că există un Dumnezeu. A világ és a mi földünk nem țărul gazdátlanul. Ebben a hatalmas világban. Lumii amintul nostru nu ebara fără paraprietar, fara fără stepe în acest univers. Daniel gândea amuzat arra, hogy ez a világ, úr. Sem nem jarnok, sem nem Daniel gândea amuzat arăd că acest nem Daniel gândea Daniel Daniel nem egy olyan zsarnok, ami amilyennek Lucifer sátán akarta bemutatni. Nőj, ez olyan pirántkunás, hogy vissza De nem is egy feledékeny Isten, ahogyan a múlt század elejét deisták próbálták elképzelni őt. Hát igen, megalkotta, de aztán kitette a sorsára, és többé nem gondol a -e világra. De Nőj, ez mit csúndú, ez a újtu? Kumáncserkaszimágyi de is tízték, hogy lúdtek, úszkunón, de a jadubácsa állaszát, lávolja szartéi. Daniel istene, a kijelentés és a történelem istene, egy sajátos értelemben vett isten. Daniel Dániel, Dániel, Dániel, és a reveláciéi, jesszön Dániel un Dumnezeum sens Hármas jellemzője van. Ári tripla karakterisztiká. Elsősorban, terentő isten. Ön um, primul, yes, Ő a mindeneknek és az egész vilányéletemnek a végső oka. Jél, jesszön a káuzá finála a második szemlélet din lúme. A második szemlélete, Daniel. A világ úr, a te teremtőd, ennek a világnak a megváltó istene, Steponulumi, Viatorulteú, Jészté Szalvátorul Salvatorul hogy Torul Ácsieszztélú. Aki elveszi a világ bűneit, Cserkájvállalókba táteri Ácsieszztélú. Erre nézve nagyon határozott proféciát fogunk látni a Dániel könyve 9. fejezetében. És éreve, hogy Torul Ácsieszztélú van, vagy a profécia Fatih 9. a harmadik jellemző Dániel Istenéről. Hát a Jákaréti Visztika részben de Daniel. Daniel istene egy ítélő Isten. Dunnezeó Daniel és ön Dunnezeó aki nem csak igaz, Daniel Nunnumáika részben dréb, nem csak megkívánja az emberektől az igazságot. Nunnumáika Cseredin pártja amiord diktált hanem igazságot is oszt a maga idején, minden egyes emberi életben. De a Pimpu Szován parti diktált él ön Erről beszél Daniel könyve hetedik fejezetének a vége. De ezt azt a gorba a final a kapitulsá, pedig kárdeódan él. Egy olyan ítélet, Istene, aki még az ő szenteit is megítél. Jészszündum yes, ez a zsudekatorkáibázsodeka Kjár Sipesz finti szai. Ugyanakkor ebből a könyvből egy másik arculatot is látunk, ami Istenünkkel kapcsolatban. Tod átvást azt a kártevéni, és un át aspectra a Dumnezeu mostrót. A Dániel által bemutatott egy örök, igaz Isten egyben, a hosszú tűrésnek is az Isten. A szingorum néziát jövő rátáz, Dániel, és a Dumnezeu, an de Egy rendkívül hosszan várakozó Isten. Undomneze a kárjás, járt te dészedge módon, akiről a népi közmondás jól ismert. Közmondás azt mondja, hogy Isten malmai lassan öröme. Nézzük meg, hogy a Bérgú Populár Spúnék, a Mornya Dumnézió Mácsinya Öncsét. És ott találjuk a tizedik fejezetben ezt a hosszantűrő és várakozó Istent, és mintábi Gyózzé Csinéntő, Minkás és Dumnézió Undelungra, de Torkályást aki bevallottan Dánielnek megmondja, hogy 21 napot töltött a Perzsa fejedelem. Káli Bárturizis, te úgy Dániel, te a Dózis údezire apétit kutkosztott, mert Európér százalékos. Sürgős volt a munka. Lukájához, Ugyentel. A döntés rendkívül sürgős. Dígi Zsához, Dígi Szébígyi Ugyentel. De 21 napig a Perzsa fejedelem ellen állt. De Dózis údezirezte, mert Európér százalékos. És ez a hosszantűrő, kegyelmes Isten 21 napig várt, amíg a Perzsa fejedelem. Ön elhatározásában, szabad döntéséből döntött Isten népének a javára. Azt ez a renderator, kari, azt éppen indulunk, azt éppen 20 nődezi le, bennak ind emperatúra szán, szingur dönteni a favaria kaporodná Hol találunk még az egész Bibliában egy ehhez hasonló jelenet? Undade már intenünk a az édes szene, de főn Hiszen az ekkész szentkirály arról beszél, hogy Isten hatalmas? Isten mindenható. Tudja, a Bibliában ez in kaput Hát ha mindenható, akkor nem tud egy perzsa fejedelmet meggyőzni. De akkor észre, adott put érnék. Nibatisekon vingel, biol, ön barátpért Na látjuk, drága testvéreim. Itt van az a bizonyos pont, ahol Isten félreismerik az embert. Vegyük ezt a mélyfát, elítézté puntululul, de u mert úgy gondolják az emberek, hogy aki mindenható, annak az akaratát semmi egyáltalán nem keresztezhet. Mindenki bohámini konszígyereket átkács nem a érzte át ott putérnék, vagy incásszál, mert hát teszek a még. És van az egyik határ, amelyen Isten nem megy át. És ez o grányzá peste, kisár nu trece, Dumnezeu, niciodatá. Az emberi akarat és önrendelkezési jog. Ez voința libera a homului, dreptul de Mindenható Isten soha nem megy ezen a határona. Dumnezeu, a tot puterii numai trece niciodatá peste aceastá grányzá. Ez felel minden egyes ember a tetteiért. De aceea fiecare om răspunde pentru faptele sale. Mert szabadon dönt. Fiindcă singur liber poate să decide. Kényszerítés lélkül de feltette a kérdést. De nem búsztunk ébária. Nem válaszoltunk. Nem lesz búszunka. -e. Egy a tizedik fejezetnél várakozó és hosszantűre Isten jelenetéhez hasonló jelenetet folt találtunk meg a Bibliában. Untele meg az, hogy most nézd meg ébárium Bibliáját, gondolj az összterjesi Gondoljunk. A másik meg prófétai könyve. S ne gondíj, láthat-e tarté prófeitika az újszövetség apokalipszisére? Láapokalipszul női no Gondoljunk az utolsó idők népéhez, Laudiciával intézett levéle. S ne gondíj lá? a Laudiciái. mindenható Isten áll egy zárt ajtó előtt. Dumnezor, átadott egy mixte antpatonai úsünk és azt mondja ottan a jelenések könyve harmadik részének a versét. versébe. És abokkal iszekapítjuk a Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghajaz én szómat is megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ülj én vele. Játéhoztál a úsasibát, de káudécséne vágászul még újs ide úsá. Vojintala él, vagy csinápu él sielkom minden. Nos, drága ezt a két helyet Dánielből és jelenésekből olvassuk össze. Jövicmér fác, a kun facit un pronajest dopers, mint Daniels Apokarisza. 21 napig várakozott a Perzsa fejedelem szabad döntésére. Find a dolze is útilesí, a státoksz decidé singur imparát ordér ma ott áll, a te szívednek az ajtaján, ki tudja, mióta. És akkor szelá újság inimitálé, kinesz Lehet, hogy évek óta, szebatek a de lehet, hogy évtizedek óta, szebatek a és zörget és zörget és zörget újból és újból. Bátesi Bátesi jár Bátele Ausa, mert senkinek az életébe Isten hivatlanul betörni nem akar. Finken vászerni majd ülnező, de Ezért mondja, ha valaki meghalja, a szómat. És megnyitja azon. De a csebsponyda káaudicsinivalásul meú, si vádesi ide Na ilyen a Dániel isten, a sajáste du mezeul Ilyen a te istened, a sajáste du A kérdés az, hogy te milyen vagy Ilden? Önte Bárja, tárj istepozíciát a fázade Ilden. Nagyon sokszor fogjuk hallani ezt a zörgető úristent a Dániel könyve egyes lapjainak, egyes szövegeinek a magyar a új bevezetés, tehát izagogikai izogog, felvilágosítás. Te onozni nem ez a probléma, a probléma, de izagogijé. Nem, egy meg ezek től a pretensios szakkifejlesztek től. Mesteri érdekes expresszi, dispcialitád? Mert ezek is technikai kifejezések, mint bármilyen tudomány ágban. Sajnos ezon is egy specifik technikét, an Tulajdonképpen az izagógika bevezetést jelent. Izagógia inszámna introduceret. A görög áizgogé, amelyből származik, szó szerint bevezetés. A limba gága áizgogé inszámna ad literam A könyveknek a bevezetésében szoktunk beszélni a könyv írójáról, a könyv írásának a koráról, a nyelvéről és egyéb tudnivalókról. Sőt, indújjják kerti vorbint beszé, si limba Nyelvészeti szempontból Dániel rendkívül érdekes. Daniel a Bibliában a nagyon ritka írók közé tartozik, aki két nyelvű író. Daniel a Bibliában a ma nagyon ritka írók közé és ha Dániel könyvének az eredeti év akarnánk szinyomozni, akkor át kell jönnünk arra, hogy részint téberül, részint arán, az, az a szíriai nyelven lett megírva. De elkezdődjön, hogy én úgy csinálok, hogy Daniel mondászja már, vegye a pártjahoz viszont Limba Ebrahimet, vegye át a pártja Limba Mert a második fejezet negyedik versétől, ahol a történet azt mondja, és válaszoltak a királynak a bölcsek szíriai nyelven, minden kapitól 2. 4. a Dei attól a verstől kezdve, egészen a hetedik fejezet végéig a 28. verség, szíriai, illetve arám nyelven írta meg Dániel az ő látomásozítéstől. Uncsebundirácsis vezetőnán kapitólus sáttevezető dolgozési op, Dániel az iszre nincs arámaiká szírián vedenyére szállé. Sokan ezt az arám betétet felhasználják arra, hogy ne Dánielnek tulajdonítsák a könyvírását, hanem egy sokkal későbbi ismeretlen írónak, aki tudom is jön, a szíriaiak és a hellenizmus korában élt volna. Farté volt, ezt a császta párt intercálát, nem bármáik a konfidere, külnődán érzte autóra körci, csont autóra múlt nagy Sajnos úgy ezen az állásponton van a mai protestáns kommentátoroknak 90 a Reggeltábliban 19. Protestánsi kommentator de azt tesz, a cseste pozíció. E két nyelvűség mellett még azt is szokták említeni, hogy például perzsa szavakat is belekever Daniel, ugyanakkor meg görög szavakat is. Hát Billingvik Daniel és Persani, si és Pontosan meg is mondhatjuk, hogy 15 perzsa szó fordul elő Dániel. De pati spune exact că apar 15 expresii în limba persană, în ciupă anjac 3 görög kifejezés. Și sunt 3 expresii în limba veacă. O perzsa kifejezések astárulják el, hogy Dániel valójában megért a perzsa uralkodó korát. Ez kifeje a persană tradaează că întadevăr Daniel ajuns És az a 15 szó valószínűleg azért került be, mert jobban Jutott eszébe könnyebben jutott eszébe így fejezni ki magát egy perzsai fejezéssel. Szinte minden esetben egyes perzsáne de át a háborút füntke Daníel. Sajnos itt még buna is, mi már éppen a Mert Daníel egykoran Tisztán beszélt a hébert a Káldeusok nyelvet, a perzsai nyelvet és az arám nyelvet. Füntke Daníel vördeletes férfi, limba Ibrájúról, limba Hárdeiről, limba Ramáitól és limba perzsáner. Amiért a három görög szó bekerült. Bento karjáporút si cseretékú vinten imbágráka. Danielbe. Ön kártáú Daniel. Ez nem azt jelenti, hogy Nagy Sándor után írodott a könyv. Hát azt a Donszernöke kártjáfosz kísze Alexandru Alexandrucsel Máré. Mert Habakuk könyvébe is bekerült egy görög szó, márpedig Habakuk a hetedik évszázadban él, és senki nem tagadja, hogy akkor él. Finkös én Habakuk ábrót a imbábják. De si, sápteljá, si A görög nyelv már bebizonyítottan a 7. században hatott bizonyos keleti nyelvekre. Rimbabé elkezdéssel a szekulárs sáptelje egy Ezért mi hetednapi adventisták szilárdan megállunk a régi. Hagyományos, álláspont mellett, hogy a Dániel könyvének a szerzője senki más nem lehetett, mint maga Dániel. De a csináló adventist is szüntén azt a pozícié, hogy mémely általunk, hogy ezt a fél autóról, Dániel A neve mit jelent? Csén számolunk Daniel. de a héber Dáni Jél annyit jelent, hogy Isten ítél. Danni Jél Ribály <tos> Brigán számadunk ezó És hogy ez valóban történelmi személyiség volt, csak öntadébar a áfoszt, a például szána ezt igazolja az egyik fogságból származó prófétai könyv. O carte profetiei în captivitate dovedește acest lucru. Ezekiel cortăsa vo Daniielnek. Ezekiel a fost un contemporan al lui Daniel. Și Ezekiel mai tudă Daniielről, mint profetăról, mint Isten nagy emberéről. Și Ezekiel conosce pe Daniel ca profet ca un om mare Az Ezekiel könyve 14. fejezet 14. verse-szt mondja. Öni Ezekiel 14. fejezetül 14. verse-ül Ha válná ez a három férfiu benne Noé, Dániel és Jó, akkor ők az ő igazságukkal a maguk lelké megszabadítanák, azt mondja az Uri. Chiar de-ar fie műzlókul ei, acesti oameni, noi Daniel și eu. Jé, nusár mond, hogy nepi szerint gondolat ismétlődik a 20. versben. ön, 12. Aztán később pedig a Zsizétiel könyvben 28 rész, 3. versében is megtaláljuk Daniel nevét. Dubácsián, Kapitó Dózsi is opveszett de de nem Daniel. Lám, hát bölcsebb a Semmi elrejtett dolog nem homályos néket. Jáde, hogy ismáján szerépítette Daniel, nicotájnenő és az 20. Ez az utalás, határozott utalás Dánielre, a bölcs profétára, aki az egész keleti birodalomban nagyon híres volt. A csastorítása kategóriája, Dániel, a profetú öncelét tot impérióra A Biblián kívül is vannak igazolások, arra nézve, hogy Dániel történetiségét egyáltalán nem vonták vontá kétségbe. Szüntőben ez extra biblice karáráta isztoricitáta, hogy Dániel. Tudnak róla az úgynevezett makabeus iratok, az apokrifus iratok. Tud Dánielről Józéphus Flávius a zsidó régiségekben, Józéphus Flávius Jézus Krisztus kortársa, Pál kortársa volt. Józéphus Flávius, kontemporányú Jézus, sálló Pábel, ön antikétes judájítsé, vordesedezve De a Dániel hitelességét a legalapvetőbben igazolja maga, a történelem ura Jézus Krisztus. De általában teológiailag úgy szoktuk nevezni egy könyvnek az ihletet elfogadását, hogy kanonizálja. În special, teologie spune o. Cárt-este kanonizată când recunoaștem inspirația sa divinár. Tehát beszélünk kanonikus és nem kanonikus íratokról. Deci vorbien descri kanonice și ne Ebben a Magyar Bibliánkban lévő ó és új szövetségi könyvet mind. Kanonikus könyve. Közvédényvédikus Nortes-Tamindin Bibiano azt tette, Tati Szent Körz kanonicse. nélkül ihletetnek elfogadott. Maramics undajálesz a Körz inspirált. Vannak viszont nem kanonikusak más bibliákban. Ön általában Körz ne kanonicse, amelybe belekerültek kórtörténeti írások. Ön Kárisz Szent Bélés a sárkán, Judit, Tóbiás, Tóbi, aztán a Makabeusok első, második, harmadik könyve, Salamon bölcsessége, és így tovább. Bélsi balaurul, Jubita, Tobita, Kártya Macabeilor, se sem egy pártér. Ez az úgynevezett gazdag Biblia. Hát csak azt hiszi, hogy Biblia unboga citel. Például Luther azokat a könyveket. De zsebül Luther a a szíjásztékörc. Na de Daniel nem ebben. A részben van az úgynevezett apokrifus, nem kanonikus könyvek sorában. De Dániel Mufácsé Párti di Rundvács és T. Körc, ne kanonicsi apokrifel. Ha valaki kanonizálta a Dániel könyvet, tehát hitelességét elismerte, az maga az Ég és a Föld ura és a történelem szerzője volt, Jézus Krisztus. Dákacsinélve a kanonizátást azt a kártér, Egonoszkön, Autodizátájé, Atuncs Afosz, Iszus Visztorsz, Steponul Donulisztori. Jézus kielentése számunkra többet ér. Mind ezer és ezer teológusnak a kételje. Járjévé, átszó, hogy Iszus tisztos, én tudom, hogy ön szívne múlt, már múlt, de ön ajánlám, Milor de Teológus. A Márk Evangéluma 24. fejezet 15. versében írtus ezről. Ön már így dózisít át, hogy beszélt, hogy csinste Iszus Pune. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatoság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. De a cia, amiknél Szedgya ura címépust stílise, a aborítik Daniel, ás is át a azért is kételkedtek Dániel hiteles voltában. Fátyl Daniel, mivel hogy csak a 9. évszázadban Krisztus után kerültek elő az Ószövetségnek a könyvei és régebbi írások, régebbi másolatok nem álltak rendelkezés. Ám, de jött 947, kumra. Dar nou 7, cum ramul, és több mint 300 tekercs került elő. És a fost A csodák A csodája, csodája, csiminunya, a több mint 300 tekercs között van három Daniel. Önt a ceste de există 3, és a legrégebbi tekercsek közé tartozik a Krisztus előtt legkevesebb a második évszázadban lettek lemásolva. Ez végleg bezárja az úgynevezett Dániel szerzőségének a vitáját. a a Semmi kételyünk nincs abban hogy az a Dániel írta, aki a 6. században élt Jézus Krisztus előtt. Tulajdonképpen a kétel hitetlenségből származott. Az emberek abból az elvételetből indultak ki, hogy hogy tudta megírni előre valaki Ennyire pontosan a történet. Alámennyi a porinti a császta a Com a fosz poszíbil de a bunoncse a tőt de exápt És akkor azon kezdtek spekulálni, hogy hát egész biztos azután írták meg, miután azok ma megtörténtek. Sát nuncse pusze szpekulézik utat a sziguránc, a fosz Ez a hitetlen embernek a kételje. A császta iszti a omúj ne Amde, de a Istenet látjuk a könyvben. De körülbelül én de tudom nézni a csacsekárte. Mára pedig Isten előre tudja a jövőt. Ja tudom nézni, hogy Stiernaginja vítor. A Koradániel könyve egyik legradogóbb példája és alátámasztása a Biblia hitelességének és íchletét voltál. Átönszkát elodániel ez egy szemből célmaszerű cípt, mert autentikitátja Bibliái. Most térjünk rá. A Daniel írás magyarázati elveire. A koncepteci na problémát légya legátlódj hárminútig a környező Danielle. Daniel, Daniel. Daniel is általános elvek alapján kell magyarázni, mint más bibliai könyvek. Szint principi generál dubakál tébe széfie interpretate kántaú Már régen a 16. században a nagy reformátor Zwingli hirdette ki ezt az írásmagyarázati érvényes elvet, hogy skriptúra és e sui e sui ipsius interpreter. Tehát a Szentírás önön maga magyarázója, De szemsekül a református Biblia a fondatatos principiú szintén színtereje este propuljéi önteréből. Ezt vajá például vágyteli, és amikor azt mondja, én vágyték, amikor azt hajszolok, a Biblia ön maga magyarazója. Biblia este kommentárujéi Fidel. Egyik verset az írás más verseivel kell összevetni. Unverzetébe csitt ünpre unakujrát verse a Bibliei. De a Szentírás egyik helye igazolja a másik helyet. De csulo a Bibliá dovedeste... Lóko Csilládi Biblia. De vigyázni kell, nem szabad találomra összeötvözni a verseket, és nem szabad fonákul használni azokat. Avindizsek, a Navim Vojikásztalom ironát, szau, Landő Barácsiszté veszélyt. Például, de exemplo, ha a Máté Evangéluma 27. fejezete 5. versét Összeolvasztom Lukács 1037. De a a Két semmi köze nincs egy másik. Té Akkor nincs Akkor ebből egy monstrózítást, valami szörnyűséget lehet létre. Át tudsz azt a Miért? De cse? Mert Máté 27-tőt azt mondja, hogy és elmenve Judas felakasztta magát. Máté 26. Szeptember? Judas adósi százprénzurat? És én hozzáakasztom a Lukács 10.37-et, ahol más körülmények között, más ö, esetre nézve mondja Jézus, és elmenvén ti is hasonlóképpen cselekedjetek. Ugye Árkonti Jézus Kuné, vagy tehát így találomra összeötvözni két bibliaigét, Függetlenül attól, hogy arról van szó vagy másról van szó, nem lehet ízcentirás magyarázat. És hogy ön dolgozni szeretne Templáre, <tos> indifferensce kontextiest értelmiéi, muszáj van-e a intervedá Biblia? Hanem Bibliai analogiájáról, a gondolkozás analogiájáról, a hasonló körülmenyek és a hasonló szituációról van szó. Hisz de volt az analógia a Biblia, analógia a szituációi asemnotare, a konviciora asemnotare. És másik általa most. Una doya principiu general: a profétiák végző megértésének. Ez az összvetegi prófétak végző megértésének a bírája, az összvetegi írás. Jukatonul öntelejegi finale a prófezióval végtestamentale, jiste nov Testament. Amit az összvetegi írások már megtaláltak az összvetegről, ott már nincs mit hozzáadni. Ez egy kilény nov Testamentale, a legáldesbb nov Testament numai egy adogalacstá. Egy harmadik általános elv, hogy a Bibliát alapján, tehát szöveg alapján kell magyarázni. Azt a magyarázni. De a közeli és a távoli kontextusok figyelmebbé Végül pedig ami történeti rész, a szó szerint kell érteni. Csak ezt parte isztorica, te beszé fi ad literam. A szó, a történeti részeket allegorizálni vagy spiritualizálni. Nu, ezt te ad miskas allegoriziz a parte isztorica. Na most konyan lehet elvírálni a profécia beteljesedését. Akum, kun se pate judeka, A proféciák lehetnek egyszeri, vagy pedig többszöri beteljesedésűek. A profécia pate se fie umplini un de unica, szó Például. De exemplu. Ézsaiás uh, könyvében is találunk olyan jövendüléseket Ámosznál, Jóelnél és máshol. Öngátra Iszája Ámosználó ezt mondja amelyek közvetlenül egészen közel Izrael népére vonatkoztak. Teresza a de itt történeti távlatban az utolsó időre nézve is egy bizonyos. Uh, jövendőlést hordoztak az utolsó idők népét illető. De, din a a avut o solie pentru poporul din De, Inna, például az izjaiási maradék kérdése. De probléma a maradék legközelebbi értelme a Babilonból visszajövő. Înțelesul Babilon. De, a fogságból visszatérő. De, a uh, de ez a történeti maradék. Egyben egy ürügy és alkalom, hogy az utolsó időknek a végén lévő isteni, lelki maradékra nézve is egy tájékoztatást ad. De a Császteremosica historika, észrevéferire, a Császteremosica spiritual, mint imprúlja finálé. Ritkán, de fogunk ilyen eseteket is találni, Daniel. Rár, bár nem mondtad, mikor azt Daniel. Na most mikor értjük meg egy eseménynek a beteljesedését? Akkum, könyvintelője önprúlija unei éveménnyel. Nagyon ritkán előtte de általában a beteljesedés után. De, a de Tehát nem a kordániai jövendőlése és a jelmezek jövendőlése egy kabala lenni. De Daniels, a o Nem egy jós könyv Na nézzük meg, hogy hogy, hogy uh, mi történik ezzel és ezzel az uralkodóval, mit ír a Biblia róla. a Biblia Vajon mikor fogják féretenni ezt vagy azt vagy amast? A hariku társaik Vajon ez a hatalom mikor szűnik meg? Mikor jön egy másik hatalom? a hatalom mikor szűnik meg? Mikor egy másik Nem a Bibliát így használni. Biblia nem egy Jóskönyv. A Biblia nem e Biblia nu de A Biblia nem egy Jóskönyv. A Biblia A Biblia egy Igea. A Biblia nem azt mondja, amit én akarok. Nos, pont e csevebra jó, hanem azt mondja, amit Isten akar nekem ki jelenteni. Ki a reste cseve, dumneze, a reste kastnerelve bentro Na és ezt akkor értjük meg, amikor már beteljesült. Azon szüntelejünk, amiknél szamplint déjà. Az Ő Jézus Krisztus is jövendőréseket te. Jézus Krisztus afaput, amit épp profétik. És ezekre nézve mondja a János Evangéliuma tizenharmadik, tizenkilencedik versébe. Repetorlja cseve, Jántris, de hogy érezte, tud nos, de spune. Most megmondom néktek, mielőtt meg lenne, hogy, amikor meg lesz, higgyetek majd, hogy én vagyok. Vă spun lucruri acesta, de acum, înainte, kiszt se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți, că eu sunt. A 1429 rész, huson kilenc elik verse. 29-a. És most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne. V-am spus acum, înainte, se întâmple. Hogy amikor majd meg lesz. Higgete Pentru că atunci când se vor întâmpla Să credeți Tehát a hivők Hite Erősítésére Jövendőlte meg Mindezeket a minden Deci, bunul Dumnezeu A profeziat toate acestea Pentru întöríli A credinței credincioșilor Egy mazik el Amit nem szabad elfelejtenünk Un alt principi Pe care nu se poate uita hogy messiási jövendölések ezek főleg. A Csiszti Profeci, Csiszti Profeci, speciál? Az egyetlen lehetséges igazi megértés, és a leghelyesebb megértés a krisztocentrikus, tehát a Jézus központú megértés és magyarázat. A szingula unfelégyés és interpretálja korektől, Egy másik probléma. Ó, a problémák. Létezik a próféciák általános megértésében egy bizonyos Szántani elv is. 1. A elv. És ezt principiu A teológusok így nevezik, A teológusok így A nap-év elve. A Nap Év elve. Si numes, acest principiu, principiu an-zi. Az ószövetségben nagyon sok dátumot találunk és periódust. Ön végül a színfárti múlt periódé. Ennek az elvnek, a nap-év elvének a megértése és a kulcsa itt van például ezékiel 4-6-ban. És a de Ha ezeket kitöltöttek nekik, jobb oldaladra másodszor viselt Judaházanak védkét 40 napig, jól figyeljük meg! Egy, egy, napot, egy, egy, eztendői usámii totta mnéket. După ce vei ispélve aceste zile, urcă de a doua oára pe costa dreaptă și poart plănregirea lui Iuda 40 de zile. Și acum să fim atenți, ötszörűkéde a zé, mert áll. Rengetet példát tudnán kidőzni az ószövetségből ilyen nap év alkalmazásos helyeken. Amputációt a fártya modellokról, mert tul azt védi áll. Egy profétiai nap egyenlő egy csillagászati évvel. A zé profétikés tégalun án astronomik. Például hány napit kímelték a kémek euh, Palestina? Dezember iskodik, dezileg a iskodit Palestina. Kérnem? 40 napig. 40 éve partikoreg. Visszatértek és fellázították a népek. Szántóz Paporó Szárez És mikor látta Isten, hogy a nép, Isten el, nép fellázad Istennel? Nem is tudom, hogy Azt mondta, keringjenek. Ezt persze ön Szkulációban önök Hány évi kellett keringenek a pusztába? 5 40 évi. Minden napra egy-egy esztem. a Na, testvéreim, ez a valóságos. Ez a, ez a történeti esemény és tény áll a bibliai jövendölések nap-év elvének alapján. Hát Császtendő Dári Még egy másik dolog, amit nem szabad elfelejteni. Öngüllugrupek állnak összepáti újtá. Mindenik látomás és mindenik vízió valamilyen ö, központú, valamilyen beállítottságú, Valahova esik a látásnak, a fókusa, a középpontja. Feakare profitia, faycare VDI, I don't chintro, and they were a KD Punktul for KCV. Valószínűleg a testvere közül sokan tudnak fényképezni. With a cigarant a multi-sheese a photograph is in the fact sikerül a fénykép. Könnt ihr rosita a photografia? Könnt ihr uns a photografias. Amikor a filmnek az érzékenységét figyelembe véve, a blend a fényhez igazítom, és amikor a, a lencsét élesre állítom. Atunc, când a vondamitere sensibilitate a filmului, folosesz lumina adequate, jár o lupa este obiectv este korent. Mi történik, milyen lesz a fénykép, hogyha nincs élesre állítva? Csízen tembladák a nőeste pusz lapunk. Kérem, elmosodod. Jó. Itt nincs jó fény. Álljunk és nézzük, mi a búnál. Hozzunk egy fényképezőképet, szerítsünk egy művészapparát, nézzünk bele, szepivű művészapparát, és állítsuk élesre. Si, szeréklem, korint. És a harmadik vagy a negyedik sorból egy portrét kiválasztok. Si, búnbóz, És öt élesre állítom. Si pun, le pun, acsásztapóze. Lefényképezze. Fotográfész, előhívom. Démi a mögöttel élők és az előttel élők hogy fognak kijönni? Húgbó, szépen vigyázzék, hogy a részt nem a dupai C. az előzők is elmosódottak és az utánnavallók is elmosódottak. Sőt, nem én találom, hogy egy dupaért szüntetkári. Sose felejtsük el, ez Dániel magyarázta. De nőtt a mi csodáton, interpreter Az eseménynek van egy fókusa, éveni mentő, áronpont fokára. Valahova élesre van beállítva. De vágj isteregát. Az utánnavalló események pedig összemosódnak. Éveni érdekes tömstér szűk dupacia. Mert mögötted vannak. Fintas szintink oldja aztta. Ezt a Biblia magyarázói a nyárfa sor elvének szokták nevezni. a Mentünk ugye már olyan úton este éjjel, hogy a nyárfa sort megvilágított. A hozzán közel lévő, mondjuk 50-60-80-100 méterig jutó fák azok mind egymás után élesen kirajzolódtak, és egymástól különváltak. Logikai rápra, pedig Irak Lár, klar Hát az útnak a végén lévő fák. De szép kápatok dumulóik, kumáret amelyek a horizontra kerültek. Csak az az lápúdul Azok Págyához stérszé, lehet, hogy volt 50 fa, lehet, de. hogy volt 50. fa, lehet, hogy volt 100 fa, ezt tudja, hogy a plop unodú váltott. De az mind egyetlen egy pontban mosodott össze. Ebből -e szingur pont szakoncsendeltől. Nagyon távol esett a mi fókuszunk. Inkább a plop pont unodú fokál. Na, testvéreim, a vízióknál, a látomásoknál majd látni tudjuk nagyon sokszor ezt a nyárpasor sor elvét. Vegye ezt, la vizion, demógya van, vagy ácsis principű, ácsirúgya plop. A közeli dolgok nagyon részletesek. Év egy mindjárt apját eszünk, ide. Nagyon távol eső dolgok, a kiszaladó dolgok, azok összemusolnak. És ugye öndepertát eszünk, Még egy probléma, és a be is szeretném. Nem a szépen. probléma, a én tegyém. A Dániel jövendőléseinek és a Dániel vízióinak, látomásainak és próféciáinak a kettős. A térbeli kiterjedése. És a numé, a szpektus spácial duplú a profeciói Danil, és a Na de itt most már segítségek, ebben van egy kicsit szüksége. Szeretném, hogyha, nem tudom, kiknél vannak azok a különbözők. Én gondolva a kettes pedig előtt. Álljunk kettő. Jó. Szeretném Daniel kettővel kapcsolatban bemutatni ezt a bizonyos kettős stérbeni elért. <sítsz> Majd részletesen fogjuk látni a második fejezetet a világ történelmet Melyik az a kettős stér, amelyben a látnok lát? Care este acest spațiul dublu în care vede vizionarul? Unul este planul istoric, care este pământesc, terestru. este calcabilă, este reală, care începe undeva, se scrușește undeva, unde este vorba de împărați, de profeti, de oameni, maga a is egy ilyen történelmi. Játszi ja, a prófétur? a Történelmi ságban mozog. Yes, Aztán beszélek van a Daniel 2 látomásában bizonyos uh, fémekről. a Dániel Daniel 2. Azok a fémek birodalmakat jelentenek Babilon például Ez a Babilon Babylon, pontosan olyan történelmi, mint a prófeta. Uh, Azt az ezüstről a mély Móveszdeste Argin, de sem Perom, sem Persián, de ez exakt a saját Tehát ez a látomás, amely a történelmet mutatja be. Ez történeti és valóságos, tehát földi. Dehogy, a csatát én én én én én én de a második fejezetnek a végé, de a második kapitulódai, a látomásnak a végé, a második védenyéi közbejön egy földön túli, tehát új történeti jelenet. Intervine egy szen exkaváciáska, de szotárológia, tárnodyamontúire. Az nem történeti. Női sztori Az nem tartozik lehet az földhöz. a faszja de a nem függ a királyoktól. Női sztőtőn de nem függ a hatalmaktól. de nem függ az ágyuktól, az az Na, a háttalmaktól. Női nem függ a hatalmaktól. Női sztőtőn de nem függ a háttalmaktól. Női sztőtőn de nem függ a hatalmaktól. Női de nem a háttalmaktól. nem a hatalmaktól. Női úgy szokták nevezni, hogy az üdv történeti betőr a történeti betőr. Komentátor Ibu Ciel soterologic patrunde un istorie. Mi az a bepöréd? Cio este azzal a patrundere? érintése nélküliekől. Ise piatra, care cade fura atinge o nei mai. Vajon melyik hegyről fogják azt a küvet levend? de care a hegyebe aruncat azzal a Melyik hegyen, melyik kontinenšan banya ki, vagy termelik azt a követ? De kinek este scos, iesteminate vagy befoktőr ide a történet. istorie? Tulajdonképpen a kő csak ürügy. a észben umái Az ükstörténeti régióból a kő csupán csak egy lehetőség. Mégpedig egy szemléltetési lehetőség. A szféra eszvatológica piátra érte nem majd o kázi de szimbolizáre. Ezt a vonalat pirossal jelöltük meg, és azt a minél rossz, hogy a lent történeti, tehát a történet feletti törbe a történetibe. Csácsé érte extra isztóri, gyászúva isztóri, de patrúndelmi isztóri. Majd látni fogjuk, hogy ez a kő tulajdonképpen kicsoda. Vom meg játszani érte azt a piátra, a világ története ura Jézus Krisztus. Hisz ez a tudomány a ponton, ahol betült a történeti be. Ennek tisztú a pontos encél historik. a ponton két felé válik a történet. A lista acest pont historia ennek a történetének van egy történeti folytatás. És ez a És hová fog menni ez a történet? A, a, a történelemnek a végére. Lászforsító lázfinálum isztóriai. Tehát De úgy szól már a történelemnek vége lesz. De egy isztóriában De ugyanakkor a történet felett is folytatódik egy másik síkban. Dar extra se con Mégpedig e földről a történetiek Sőt, mert csele historikében azt is megmond, volt a történi, a korábbi És ebből a történetiben ben egy változás fog azok lényegükben végbe. A Na, pont, ez kelti hanguló. a jövőbe szakjent, hogy Istennek a bűnnel van dolga. ez a árigo nukluk a A bűn történeti. Ezért Isten történetileg a bűnt legyőzte. Véhasan, de nézd, hogy Isten abban ami vétkeinket, mert kifizette. A De nem elégedett De el, Nem csak azt mondta, hogy megbocsáttattak a plátitézőt, de kerekbe tegyél. Nulomajorspuska a kátéval vákuma. is a másik. De És itt van a Dániel rejtett üzenete az összes vízjai mögött. A az ember életébe is betör, ez az úgynevezett történet feletti, ez az üt történeti hatás. És a szubjektíve megváltozott ember objektíve megváltottá tetszik, mindjárt meg is magyarált. Si omo salvatomo subjektív, jeste fokut salvat, mondtú itt, un objektív. Mit értek az alatt, hogy subjektíve megváltott ember? Sincs légyünk rácsazta expresszi, omo salvatomo subjektív. Értjük az alatt, hogy Isten bíróilag Din tot, odată ce de a decis ieștarea Aceasta este omului. Dar Dumnezeu nu se mulțumește cu atât. Hanem az embernek át kell belső lényegében is alakulnia, hogy történet felettének az üdvösségnek megfelelje. Sem a nevelés nem képes eredmény. Sem pedig a csíszoltság, sem a műveltség nem elegendő Nincs. Ahogy egy felülről való hatalul törbe a történetibe, és az kettő Asha komo és de si történeti végekod, és egy történet feletti historic, így kell betörnie a te életedbe, az én életembe egy felülről származó a care ja, de sus. Ez a hatalom azt mondja: "íme, az általunk állók és" Őre. És ez az a spune, Itt eu stau la ușă és ha te beengeded, akkor ténylegesen és valóságosan a megbocsátott bűneid következményekén meg is szentel át is alakít és a mencsámára alkalmasan. a bűneid, a tare a bűneid, a tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, Vegem egy másik Dániel fejezete. Dániel. könyvének a hetedik fejezetében ben a két cíkok a történeti és a történet fejezeti. És Dániel kapitulusát tevéde magyisztető programot. a történeti a proféta? állatokat lát, profé a, egy És bizonyos botári döntlap? Videópiráda profétika? Ezek mind történeti dolgok? Az, az állatok ürügyek arra, hogy valóságos, plastikus, igazi történelmet mutasson nekünk? Animáli a a van a ahol ezek az állatok végre mennek amikor a a hirtelen betör a látomásba a történet feletti látomásba. Mi? Az ítéletről szóló látomás. És ne ne le hogy a a judecata. le Céről, enném, de vârst, de de zile. És végül pedig láttam, hogy az ég felhőben megjelenik valaki kebár önás, valaki az ember fiához hasonló. Egy érdekes dolog, hogy az Úr Jézus, Lístus 800 használja a Dániel típajtásét a kebár enást. de és hogy Daniel, Kebár Önás. Miért? De -ce? Daniel könyvének ez a része alánul lett megírva, Az és Jézus Krisztus pedig arámul prédikálta népnek. Jézus voltja önibáramai, a tökéletes nyelvi azonosság volt. A Daniel emberfiak és a Jézus által használt emberfiak. És a hosszú identitáte lingvisztika désebörsíde önté bár önás Daniel, sem Jézus Krisztus. Jézus fejti meg Daniel. Jézus ezt ez az egyetlen egy helyen előforduló ószövetségi kifejezést a Önás, önás, hasonló az ember piához Jézus 80-sor önön magára vonatkozóan alkalmazza a négy evangélium. de Ez az egész Dánielnek A kulcsa. Itt történetileg is Áll előttünk Jézus Krisztus egyetlen és legigazibb minőségében, mint közben jár. Ha Dánielnek ez a hetedik fejezete hiányozna a Bibliában, rendkívül szegényeké lennénk kristológiai szempontból, tehát Jézus Krisztus személyiségét, semniișegenek a megértés az Atunci a vipartei a înțelegerea cristologică, adică înțelegerea persoanei Domnului Isus Hristos. Nu e Hristos, nem csak că este creator? nem csak törvény, tervitor. Nu mai este nem csak o că Nu mai că este profe și învățător. Nemi-o că este mântuitor. Dar Este este mare preot mint egy emberfia és az öregkorú elejébe vivé, és megállt az öregkorú. És ezen csinásodik köszönet, Szára Tárka, a film, a omului, kiszaprezentált önfáta, csehőm, betúnyi dezíre. És utána pedig a látomás leírása nyárpasorba salatki. szaladt. Jadubás Zsadezki, a DD4-esekontinuak, Kasi és Sírgyapló. Egybefolynak az utolsó események. Úttimi eredményén te szekondobeszk. Kapta a hatalmat. Áprilik Putérja és minden föld országai átadattak ennek a kibárásnak az embernek. Si a ponton a földi történeti történeti az a final A földi hatalmak a földi országok a föld uh, nagyjai. A Véd felé szólva, Már Pământúi, Empárai Pământúi, miért vége a történetnek? Ura jön a a történetnek, amelyről sok a Szent a sok sok más egyéb helyen olvasunk. Totodată a istorii, de is, tému, Ugyanakkor, Isten Béze, akinek a ítélete van szó, és mert akiért megállt az Ő Fia az Ő Fia előtt az Ő és akiért megállt az Ő Fia előtt az Ő előtt az fele ti végben folytatodik az örökkévaló. Szekontinio ezt a két síkot Dániel könyvéből sose szabad elkeled. Miért te admittkazulte? Mi csodáltal csésze doo pláno -tá Daniel. hogy folytatódik történeti történeti, történeti és egyszer bevittek történet felé. Szó nem írják azekontinio din historika dindjate patronde oparte suprahistorika. Renkénti le jelentősége van ott abban a fejezetben. Na szerkadjuk árió legalt al vine determinat, a kontextus determined, azáltal, hogy be Most megint a történeti jövendő. De bárca se a uh, megint egy történet feletti, egy ügy történeti era. La a ezt a szemléletet, ezt a két szemléletet nem felejtsük el, dek Núvá volt a cseste koncertje ideóbládus, akkor a Dániel megértése nem fog rendkívüli gondot, vagy pedig e, problémát okozni. Adóz, öntelezhetően el Núvá kezébe utaz, de utazt beíté. Dániel tanulmányozása segíteni fog nénkünk. Öntelezhetően a szüvődő Dániel nevű után, hogy a nagy világ története ember fel ami kicsint is egyéni történelmi. Kedmaria, história lumiszedesköpelem, história nástébika personalet. Felfedezzük ezekből, hogy mi is bűnösök vagyunk és megváltást azorulunk. Vombeskópei, a sinos minden bagatós, si avel ny vagy de De azt is felfedezzük belőle, hogy Isten szeret benn. De Vombeskópei, a tudnéző nejbestépen oly. Isten megváltott minket. Tudnéző ny a szalvát ben oly. Isten üdvözíteni akar. Tudnéző de részekes ne mondujáska. Nem ami akaratunk nélkül. Nú fara vaja máster ínsa. Csak úgy, ha mi döntünk. Isten üdv terve mellett, és igent mondunk Isten kegyelme. No, a de Majd látni fogjuk. Van Hogy a vérrel megírt földi, földi történelemnek egy másik történettel ad értelmet. A megváltó vérnek a történetét. Mi éppen ebben az utolsó időben élünk, amelyről olvastunk. Noi trémák, ezt a pingpong finálébe veszük a ráncsi in Akkor majd tudakozzák, sokan mondott a prófétának, Isten angyala. Hát most, most azt mondtad a feti, hogy ez És nagyobbá. Sikunosztiin a si majmare. Az uradus azt mondja, hogy tudakozzátok az írásokat. Pune, mert azt hiszitek, hogy azokban van, Finkja a Ezek azok amelyek bizonyságot tesznek én. De rával. a jeystevák már tudakoznunk kell, de nem csak kíváncsi. Csércete, de nem Hanem azért, mert az egész életünk tőle függ. Csak de a jeyáfingat de a Biblia, az egész szentírás, egy isteni kijelentés, egy isteni levél, amely hozzád szól. Benne a 66 könyv között ez az egy könyvecske, Dániel. Egy kis levelet. Ebben a levélben intő üzenet van a te történésed De a Ha ezt megírtad a sorsot függően, ha ezt visszautasítod, ha ezt visszautasítod, Valószínűleg, hogy sorsodat pechset le. Otasy szigurance I szartata finale. Úgy, ahogy a történetben olvassuk Julius A és akkor much a Chasarestory, hogy Krisztus előtt 4 mártius 15-én reggel, and that is a passage of the ment ki otthonából. Kupunov e és din taszalui, és hirtelen gyors putár érkezett és hozott egy jó barátjától level. Intro thatul szól, a dusó viszont Azzal az üzenettel, hogy a Senátus. A érkezése előtt Csúfoliás, tehát a Julius Caesar elrejtette a levelet és tovább ment. a nem Beérkezett a senátus. megkezdődött a senátus ülése. A început körül látta önmagát, még emberek akik először előrántották késeiket. És a nevelt fia Brutus ütött először. Brutus, fiúlui lui adoptiv, a fost acirea care a lucrat pentru prima dată. vele. Primind optese gelubitori de imediat a fost ucis. Chiptalaiok, hogy mi volt a levélben? De kemicitki a fost én, a Egy jó én barátja, akinek tudomását, tudomására jutott az ösztárskövés, figyelmeztette, hogy nem menjen a senátus ülésére, mert megölik. Un pietent arahvad de complotul senatului l-a avertizat să nu meargă în ședință fiindcă A dozatul azért mert nem olvasta el. Hát az ott Viktima Finn, Kacsiszti Szarjá. Ó, drága testvéreim. Jubisz Méfác. Így áldozatul eshet az az emberi élet is, amelyik nem olvassa el ezt a hozzá intézet levelet. Azt fél Orcsik játszott, hogy Ászkán Nocsik játszott, Szisz Szarjá, addes Száte Lui, Bateszede Vino Viktimá. Istenéje általánosan beszél sorsunkról. A mondot tudunk nézni, hogy Vorbészt mond, Generál Dészkesz Szartán, aztán. A Daniel pedig sajátosan beszél erről. Ja, Daniel, ön mond specifik Vorbészt játszott, aztán. Mind a világ sorsáról. A tudás tesz szartalumi, míg pedig a te sorsodról és az én sorsomról kér. Kúcsítesz szartát, hisz szartam já. Ezért vet és tanulmányoz. De ácsás a jégl, sztudízsa csak a karté. Lehet, hogy a sorsod az örök életet fog lett ügygeni, ha megérted annak a mondatot. Szép a te szartátád, diátát a vésnike, de pindent én szeregiacstéá. De ne vegyük úgy, mint egy egyszerű olvasókönyv. De hanem úgy, mint egy isteni kijelentés. És azt hiszem, a reveláció divine. Bármikor, amikor hozzáülünk, orgyi kötőkönyv fogunk, de azt a kárté. Mondjuk el Luther Mártonnak az imájait. És akkor majd meg fogjuk látni, fel fogjuk fedezni a magunk történelmét a hatalmas világ, birodalmak. <gül> a descoperi Ugy, Istennek terve van velünk. Sajátul szóval a terve van csak ez, nu înțel, aceasta, hanem el mondani az úr imájában ezt a sor. Uram, a te akaratod azaz, pozit, pui a tátălui, -a voia ta. Amen. Amen.